під Каннами. Не корились ворогам подоляни після втрати незалежності козацької державою. Ще до великого громадського зрушення під проводом Івана Гонти та Максима Залізняка на Поділлі винищували вороги українського селянства гайдамаки, сотника Верлана, Медведя, Песаренка, Гриви Моторного та Гната Голого. Клекотіло гнівом Поділля і в 19 столітті. Напевно, це вітер, що голосив за Іваном Гонтою та його побратимами, яких стратили у Подільському селі Серби, покликав до життя месників Устима Кармалюка. Потяг до волі окупантам не вдалося приборкати. В 1917-20-х роках він знову спалахнув чистим яскравим полум'ям. Немов із курганів могил повиходили легендарні гайдамаки. І все поділля запалало вогнищем святої боротьби з поневолювачами. На чолі козацьких загонів ставали вчителі, військовики, здебільшого молодші офіцери, семінаристи, священники, лікарі. Це саме вони, нащадки давньої, варник, штаріїв, співають і національному гімні України «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду». Ананій Волинець, Яків Орел Гальчевський, Іполит Хмара Годзиківський, Яків Байда Голюк, Семен Заболотний, Охрім Іванунь, Яків Кощовий, Євген Ляхович, Семен Хмара Харченко, Яків Шепель, Сергій Карий Яворський. Ось далеко не повний перелік подільських польових командирів – душі яких перейняли естафету і традиції національно-визвольної боротьби від своїх героїчних попередників. На жаль, мало що відомо про їхній звитяжний чин. Історичне безпам'ятство багатьох поколінь українського народу старанно плекалося російськими завойовниками. Довгі десятиліття імена благородних лицарів національної ідеї були покриті мороком забуття. Відкинути тяжку завісу над нашим героїчним і трагічним минулим, повернути батьківщині її незрадливих синів, взялися члени історичного клубу «Холодний яр». Пропонована праця є черговим здобутком клубу. Перед цим побачили світ книги дослідження «Героїзм і трагедія холодного яру», «Кость блакитний, отаман степової дивізії», «Записки повстанця», Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. Лицарі волі. Повстанський рух на поділлі у персоналіях 20-ті роки у 20-му столітті. Книга «Отаман святих і страшних» про одного з українських достойників полковника армії УНР, командуючого Подільської повстанської групи в 1922 році та командуючого повстанськими загонами і організаціями Правобережної України в 1922-1923 роках Якова Васильовича Гальчевського. Залишається додати, що повстанський рух у 1917-1920 років на Поділлі був поруч з Холодноярською однією з найяскравіших сторінок визвольних змагань українського народу за свою незалежність. Читаймо ж нову книгу про одного з найшляхетніших лицарів Поділля і пересвідчимося у незнищенності українського духу. Через козачий брід Сходило сонце Совєтські прикордонники спокійно вмивалися у збручі. Вони й гадки не мали, що цей чудовий вересневий ранок 1922 року буде останнім у їхньому житті, як і це умивання. Свій завершальний бій подільська повстанська група провела без необхідної детальної підготовки. Якось виклично, легковажно, розкуто і майже весело, навіть з піснями під'їхали. Та хто скаже, скільки тут було нагарної легкості, скільки злості, а скільки розпуки. Замість знищити заставу і швидко перейти слов'язко-польський кордон, українські повстанці, розділившись на дві чотири типу по 20 козаків і старшин у кожній, вщент вирубали прикордонників на майже 10-кілометровому відтинку. Зібралися в разом. Дехто не хотів обтирати шаблі, ніби відчував